רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו גם להאזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו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 He is standing in trouble And he doesn't do anything He's not in trouble He's not in trouble And he's not in trouble He's not in trouble And he's two years He's not in trouble הוא הנביא והוא יושב ומחכה לו כבר שנים חולם הוא שיזכה לו על סודו שומר ומחכה לו מתי כבר יגיע היום אחד מוזר, הוא יושב בפריפו ולא עושה דבר. עדפיו הריקים מכוסים באבק כבר שנתיים מונע המרצה הבשר איזה מבשר? יום שלישי, אנחנו מבשרים שיום שלישי היום, לא? יש לנו בשורות, בשורות טובות. שלום משה. שלום לך אהרון. ושלום לדוד פז. שלום לדוד פז, שלום. ושלום לאמירה. שלום, שלום לאמירה ודותן, צמד חמד. אה, היום, היום אנחנו אה, חוגגים, חוגגים כאן אה, ספיישל. 50 שנה ללהיטון. Uh, האמת, לא תכננתי להתחיל עם הקטע הזה, אבל הוא מתאים לנו באופן uh, סביר מאוד. למה? פשוט מאוד. כי זה היה uh, להיט השנה, המקום הראשון בשני המצעדים העבריים השנתיים, תשכ"ט, הנה זה נגמר, אז אתה חסל את המחט, תרים, לא, לא, זה עוד לא נגמר. לא, עוד לא נגמר. Uh, עכשיו, המצעדים, אני משער, שודרו ספטמבר כזה, 1969, mm, נכון. וב-26 בספטמבר 1969, לעיתון מספר אחד יצא לאור. Oh. Wow. ולכן, אנחנו חוגגים עם דוד פז. בהמשך, אנחנו נעלה לשידור אורחים נוספים. Mm -hmm. אז אני חושב שהשאלה הראשונה המתבקשת שעליה כבר פז ענה יותר מפעם אחת היא, מה פתאום צריך ב-1969, Out of the blue, מגזין פופ? בעברית. קודם כל, להתחלה היית לפחות שנתיים קודם, ב-1969. לא ההתחלה הייתה ב-67, כשהוצאנו למעשה מגזין פופ ראשון. 68. 67, היו שניים, אני בדקתי ויש פה איזו אי התאמה, אבל נניח אפילו 68. אורי אלוני ואני, הוצאנו את המגזין הראשון. אם אתם רוצים, נספר לכם איך הוא נולד בכלל. ספר אוקיי. אז ככה, אורי אלוני... היה בשליחות של כל ישראל בלונדון, הוא היה שם בשבי, בשעה העברית של ה-BBC, ושם הוא התחבר לעולם הפופ שהיה מאוד מפותח באנגליה, אצלנו היה מאוד פרימיטיבי. וכשהוא חזר לארץ עם אשתו, בתחילת 68', הוא הביא איתו ערימה של עיתונים, היה שם מלודי מייקר, ניו מוזיקל אקספרס ועוד. רקורד מירור וכדומה. כן. היה מזון שנקרא דיסק. דיסק פעם, זה היה דיסק, תקליט, כן. לא דיסק, אה. קומפקט דיסק. כן. היו, היו, היו גם בראבו uh, הגרמני והיו צרפתים. סלולקופה. סלולקופה, כן. כן. ובקיצור, הוא התחיל לחפש uh, מה לעשות עם, ה... עם הדבר הזה. הוא האמין שיש מקום להוציא מגזים ב... בעברית. מהסיבה שבאותה שנה, גם קצת קודם, התחיל כל הנושא של להכות הקצב בארץ. דיסקוטקים, רמלה, חוב המסגר, שונצינו, כל הסביבה הזאת. כן. וצעירים חיפשו, חיפשו לראות, הם שמעו את המוזיקה, אבל לא ידעו איך נראים האומנים שלהם, לא קראו עליהם שום דבר, וחיפשו. אז היו בודדים שאיכשהו עשו ביבוא אישי עיתונים. באנגליה, אבל זה לא היה פתרון. אנחנו עוד זוכרים את הבוטקה של אה, המוכר באלנבי פינת קינג ג'ורג'. פרידמן. כן. מכיר אותו, <laughs> כן. <laughs> בקיצור, אה, אה, הוא פנה למוציא לאור, שנקרא שמואל מור. שהוציא לאור את בול. אבל זה לא קשור, היה לו הוצאה לאור נפרדת שנקראה טמפו, והוא הוציא שם אה, כל מיני מגזינים. ואני עבדתי שם, אני הוצאתי לו שניים או שלושה מגזינים. טמפו היה כאילו החלק היותר מכובד. כן, okay, היותר... בפעילותו. היותר <laughs> לגיטימי. <laughs> ונוצר קשר, יום אחד שמואל מור קורא לי לחדר ואומר לי, תכיר פה את אורי אלוני, פעם שראיתי אותו. הוא אומר, יש לו רעיון מצוין, אני חושב שאתה והוא ביחד צוות מנצח, אתה, הוא יש את החומרים, את הקשרים, לך יש את הידע. שצברת בעריכה, ובואו תוציאו לי מגזין פופ. אוקיי. הוצא לו מגזין פופ, 5,000 עותקים, הוא נקרא פופ המגזין, ונחטף. קראתי אותו. נחטף. לא בזמן אמיתי, אבל קראתי אותו. אני זוכר אותו. שפה אגב את אם אתם רוצים לראות. כן. אחר כך, קודם תספר. ואוקיי, אמרנו לו, מרמור, מה ואז בא הטוויסט, אין יותר מגזין פופ. אז מה קרה? זאת אומרת, השם נשאר, אבל הנה קרה? הסיפור. הבן אדם, או החברה הזאת, החליטו שהם רוצים לכבוש את שוק התקשורת. ונכנסו להרפתקה של טבלויד. טבלויד בעברית. בסגנון של הטבלוידים הבריטיים הגדולים, לפורמטים הגדולים. קראו לזה אקספרס. התחברו עם איזה בית דפוס של, uh, במשודת זאב, שהאחד היחידים שהיה שם הוא רוטציה, זה דפוס שיכול להדפיס כמויות במהירות. רגע, אבל עוד לפני זה לא יצא פופ כפופ, אבל, זאת אומרת, השם נשאר, אבל uh, הוא שינה את אופיו, הוא הפך להיות בעצם צהובון? לא, כי אני זוכר שאתה יש, שלחת לי כמה הרגע, כתבות יש שם. יש פה כמה פופים. יש התפתחויות? <laughs> <laughs> לא, יש לפני זה. לפני שבכלל הגעתי לאורי אלוני, או לפני אותו, והשתובבתי yeah, בדפוס כרמל, גם עבדתי עם דפוס כרמל בדברים שונים, והיה שם עיתונאי uh, מעיתון הארץ, בנימין זאב יפת שמו, לא יודע מה שם אמר לך. זאב יפת? הוא היה עיתונאי כלכלי, כן, במשהו, כן, לזה, כן, כן. כן. והוא כן. כן. כן, והוא גם כן איזה ג'וק בראש להוציא uh, מגזין. בדפוס כרמל ייסדתי. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ואז uh, הוא אומר לי, מה דעתך שנעשה... אני אומר לו, מה, מה פה, מה, מה, מה הבסיס, מה הקונספט? הוא אומר, תשמע, יש לי קשר טוב עם דוד אבידן. אתה והוא, הוא יביא את החומרים החמים, הכבדים, הוא גם יכתוב, ואתה תערוך. אוקיי. Okay. וככה נולד הפופ הראשון, לפני הפופ הזה, אבל הוא לא היה פופ אה, אה, בידורי בלבד, והיה חצי חצי, משהו בסגנון של העולם הזה, אבל יותר קליל. כן. Okay. זה ב-67. 67. עכשיו, מה, ש... מה שמשעשע בכל הסיפור, זה שבשעתו, היום הוא כבר לא, היית חייב להוציא רישיון כעורך. מתקרב <תקרב> למיקרופון. כעורך, היית צריך להוציא רישיון ל... להוציא עיתון, להוציא לאור עיתון. הייתה מ... תקנה מנדטורית כזאת. כן, והיית צריך ללכת למשרד הפנים במגדל שלום, להביא תעודת בגרות, ותעודת יושר, אפשר לחשוב. בקיצור, אתה לא יכולת להוציא עיתון בלי הרישיון הזה. אבל מה אדון יפת, מה שנקרא, התחכם, וכל שבוע הוצאנו את, השם, את, השם, את, השם, את העיתון בשם אחר. זאת אומרת, זה היה פעם פופ חדש, פופ... הוא הוסיף מילה, ואז הוא אומר, זה חד פעמי, לא צריך רישיון. וככה הוצאנו שבעה גיליונות. זה היה הסיפור של הפופ המקורי. ואז ב-68' הוצאתם את פופ שהיה חד פעמי. חד פעמי לצערנו, ואדון מור פשט הרגל עם ה... שבר את הראש עם האקספרס שלו. ואנחנו אימנו בפרויקט, ראינו. זה דבר ש... דבר שזה נחשף. אז גם אני וגם מורי התחלנו לחפש, המשכנו לחפש משקיעים. ויום אחד אורי מתקשר אליו, אומר תעבוד דחוף לקפה נוגה. אנחנו כבר ב-69. בתחילת, אמצע 69, כן. לא, בדרך כלל, עשיתי דברים נוספים, וגם הוא עבד, זה לא שישבנו ו... בקיצור, אומר תעבוד דחוף לקפה נוגה, מה, הוא כל כך רחוק, נגרם. כן, הכי טוב, ככה אתה תישמע מצוין. ככה אתה נשמע טוב, אם תהיה קרוב, תישמע עוד יותר טוב. זה, זה, זה פריוויו ל"אני אוהבת אותך, אני כבר לא", שאולי נשמיע בהמשך יתן. אחר כך, כן. <laughs> כן, בקיצור... <laughs> חייב, מה זה? דבר כזה לא להשמיע. רגע, רגע. יש לנו שעתיים. <laughs> <laughs> בקיצור, אומר לי, בוא דחוף לקפה נוגה, שאז קפה האומנים, ואני רוצה להכיר לך מישהו, כנראה שמצאתי את האיש הנכון. טוב, הגעתי לקפה נוגה... והאיש היה אברהם אלון. אברהם אלון, מלון, שלא הכרתי אותו, והוא אומר, תשמע, הבחור אה, נוצר קשר בינינו, ניסטורטי וזה, הוא רוצה שנפיק לו חוברת, היה לו משרד אמרגנות קטן, אגב, קרוב מאוד לנוגה, בכל אלנבי שם? למטה? אלנבי 26, או משהו וחזית, לסבודה, ו... הייתה הכתובת של העיתון. Uh, נו, uh, no, אתה זוכר, יפה. <laughs> בפעם הראשונה, כשזה רק יצא, כן? כל שנייה. זה אני לא יודע, לא עד כדי כך. היום המקום הרבה יותר מפוקפק, אבל בסדר. בקיצור, הוא אומר, יש לו כמה אמנים, רובם לא משהו, לא מהליגה הראשונה. הוא אומר, אני רוצה שתוציאו לי חוברת... וואטסאפ רושור בעצם. כן, טיפה יותר, עם כתבות וצבע וזה. לא אמנים שלי. יש ציטוט יפה של אורי אלוני. לגבי למה לא, של אף אחד לא ירים את זה מהרצפה. חוזרת מהסוג זה זה הזה. זה גם אני אמרתי כן. לו, שזה בזבוז כסף. בעיקר שאין לך אומנים, אתה או יודע, לוהטים, שמישהו בכלל רוצה להסתכל עליהם. כמה זמן לקח לכם היה שם מישהי בשם מרצדס, שבטח כולם... כמה זמן לקח לכם לשכנע את אברהם אלון ללכת על אה, מגזין פופ? האמת? כן. עשר דקות. עשר דקות. מעניין. ואז הסברתי לו, הסברנו לו, חבל על הזמן, חבל על הכסף, ואם כבר יש סיכוי שבאמת לעשות מגזין, אז זה רק ארצי וגם מקיף את כל האומנים. הוא יקבל שם את הליטרת בשר שלו. 40%. לא, לא הכסף, בתוך המגזין הוא קיבל... כתבות לדע... על האומנים שלו. ושם. יכול להיות שאנחנו נגיע לזה ב... כן, וקיבל גם מודעות ודברים שהוא עשה, ותשמע, זה גם עזר לו אחר כך כשהוא הפיק את uh, הפקות של מייק בראנדס בארץ. גם לזה נגיע. כן, הוא... הוא uh, בבסיס הוא היה מרגן. עכשיו, שוק... רק <אד> עוד שנייה, איך הוא הגיע לזה, משפחה שלו, הוא והמשפחה שלו, היה להם דיסקוטקה. <אד> דיסקוטק קליפסה ברמלה? כן. Okay. ומשם נוצר הקשר עם כל האומנים. עכשיו אנחנו נעשה פסק זמן. כדי שתנוח. Uh, משה, הועל לשים את הצ'רצ'ילים. הנה. זה מגיע. כן, למה אנחנו שומעים את הצ'רצ'ילים? כי הנה יצא הגיליון הראשון של לעיתון שעיצב אותו אשר דיקשטיין. את השער. שער פסיכדלי לעילה ואלה. שהיה מורכב בעצם מקולאז'ים של תמונות ומה יש בגיליון. והייתה שם מונה של סטן סולומון מהצ'רצ'ילים בתחתונים, הכיתוב מיהו הצ'רצ'יל בתחתונים, אז זה סטן סולומון כמובן. ועכשיו פז מראה למשה את גיל מספר אחד ההיסטורי של... לירה ושלושים. לירה ושלושים, כן. וכמה חודשים לפני זה הצ'רצ'ילים כידוע הופיעו בהיכל התרבות. במופע מיוחד של הצ'רצ'לים פלוס הפילהרמונית, בניצוחו של זובין מטה. עכשיו, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אז... אבל אני אגיד את זה עוד פעם. זה, זה ביצוע יפה מאוד לקורל לאוהבים צעירים שירים, של דך. נכון. עכשיו, מה שבולט כאן זה האורגן והווקליזה, הכל, <coughs> הכל שייך בכלל לחיימון אלגרנטי מלהקת האריות. האורגן לאדי שפירוביץ', שכמובן לא היה חבר. בלהקה, mm -hmm. ועדיין, יופי של קטע. כן. אתה אוהב אותו, פז? מאוד. כן. כן. אז על הרקע של אה, הצ'רצ'ילים וקורל לאוהבים mm -hmm. צעירים, אנחנו מתקדמים, והנה, השלמתם את ההכנות, לעיתון מספר אחד מוכן, עומד לצאת לחנויות, לדוכנים. מרגיש ערב לפני. אבל קצת, אתה קצת מגניב את המאוחר. זה רדיו, אתה יודע. על העיתון לא נולד בין לילה, לקח לו זמן. חיפשנו קודם כל שם. בשם אורי אלוני התייעץ עם כמה גורמים, והשם שלפי הגרסה שלו, זה שם ששייך לרבקה מיכאלי. כן, הוא סיפר לי שגם בדק את זה עם אהוד מנור. כן, עם אהוד מנור, ושניים אישרו, וגם עלינו זה היה למרות שהיו עוד כמה שמות, להיט ועיתון, התחבר יפה ושלום. יותר טוב משלגרטון. כן, אה? אני אשמור את זה לעיתון שאני אוציא. בדיוק ככה, לעיתון הבא. לא, יש חברת דגים שעושה לעיתון, אבל זה כמשהו אחר. תשמע, צריכים להתארגן, להוציא עיתון, כתבות, עיצוב, שם, השם כבר... שם עכשיו היה. עכשיו צריכים לעצב. וחיפשנו אה, שיש שער יוצא דופן מיוחד לתפוס את העין. ומישהו המליץ לנו לבחורצ'יק הזה שנקרא אשר דיקשטיין, שהוא, יש לו יד מצוינת ב, בציורים פסיכודליים. פסיכדלים בעצם. הוא גם אה, אה, צייר חוברות קומיקס ישראלי שנקרא בוקי. הוא צייר בוקי. בחסד mm -hmm, עליון. הוא okay. עושה דברים, הוא עושה פוסטרים פסיכדלים, שאתה עומד ככה עמום, כל כך הרבה פרטים. ואוקיי, okay, אז הלכנו ככה, אני הלכתי אה, להיפגש איתו, הוא גר באיזושהי חושה בנווה צדק. משהו... פסיכדלי. <laughs> <laughs> והוא מרחף, הוא על העננים. אמר לי שהוא שותה סירופים. Yeah. אחר כך הסתבר שזה mm. גם LSD. <laughs> מזה הוא מקבל את כל ההשראה okay. שלו. אבל הוא הוציא דברים מדהימים. גם הוא עיצב את הלוגו, שהוא לוגו בסדר, ואת השערים, אגב, זה היה הראשון, אבל שלושת הראשונים הם שלו, כולם בעיצוב פסיכודלי. ואגב, הסיפור שלו הוא שהוא אחרי זה קצת חזר בתשובה, עבר לגור בכפר חב"ד. אחר כך הוא עבר לצפת, והיום הוא רב שם באיזו בצפת. נווה. זה היה מהפך של... מהפך גדול מאוד. שם בצפת הוא יותר קרוב לאלוהים, זה גדול. זה העניין. אוקיי, אז זה עכשיו ככה, איפה עושים את העיתון? אין מערכת, המערכת שאדון אלון הציע, זה חדר וחצי, שחצי מנו השתייש בה. אשתה הייתה מזכירה שם גם, עליזה. אז אמרתי, בואי נעשה את זה אצלי בבית. אני גרתי אז בדירה בדרום תל אביב, ברחוב צלנוב. קרוב לגד. קרוב לגד, ומחלק הליכה. גד ליחה. זה חברת הפצה. זה עוד לפני כן. שהתחלנו איתו, כן. כן. וזה גם קרוב יחסית, מרחוב הליכה גם לדפוס. הדפוס היה בסוף רחוב לוויסקי. דפוס כרמל. דפוס כרמל, כן. ושם על השולחן עם שמחה צבאית, נולד לעיתון, ושם אורי מגם חומרים, ואני לא יודע, יש קצת מה לספר, אבל התהליך, תהליך הייצור היה תהליך פרימיטיבי ברמות שקשה לתאר. ואנחנו, איכשהו יצאנו מזה. בואו נזכיר שבמערכת, לפחות מי שהופיע בגיליון מספר אחת וחלקם... רובם, או כולם, המשיכו בעצם גם בגינות הבאים. היה לנו את אהוד מנור. מני אבי, פאר. אבי קורן. פאר. מני פאר. אבנר רוזנבלום, שהיה אז הסמכות העיקרית ל, ברדיו, לכל מה שקשור ל, למוזיקה, לפופ לועזי. לא בראשונים מה, אב, לא היו... שאול היום. גרוסברג כתב, תחת השם שאול הרגב. נדמה לי, אבל אנחנו נשאל אותו כש... כן. אם, אם נוכל לברר את זה. אגב, עכשיו אותו? אני רואה שבטור המערכת של הגיון הראשון אין לך שמות. יש שמות שלי ושל אורי ושל המול. אבל אנחנו רואים אותם בעיתון עצמו. טוב, בואו נעשה עוד הפסקה. נעשה עוד הפסקה, כי אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר. והאחת, עכשיו זה ב... תכף, תכף, משה. בשער, אז רצו לפתות את הקוראים, להיכנס ולקרוא, אז כמובן היו טיזרים נחמדים. האירים משתלטים על המצד הבריטי, היה כתוב שם. בראשון? כן, תפתח את השער, תעלה את השער. לא, בוא נראה את זה בכתב. עכשיו, האירים שדיברו עליהם זה קלודה רוג'רס. אולי נשמע או אולי כן, לא, אבל בעיקר דובר על הבחור הזה, ג'ו דולן, mm. שהוא נראה די, אתה יודע, בלגולה כזה, כן. כמו שאומרים, כן, אבל קול נהדר, הוא הצליח מאוד גם בארץ. בוא נשמע את הלהיט הגדול שלו, שנקרא, make me an island, a cnie, איזה יופי. בואו נשפך כולנו עם ג'ו דולן ונמשיך אחר כך לדבר עם דוד now And close all new windows and doors girl זהו, תשמע, זה נהדר. 아, <אח> דרך אגב, uh, את התקליט הזה של ג'ו דולן, אני קניתי משהו כמו חמישה שקלים באיזה חנות uh, של יד שנייה בקיבוץ כלשהו, וזה אשר יכולת להשיג תקליטים בחמישה שקלים, <אח> כן? <אח> או פחות. כן. אז uh, הנה, יש לנו כאן את ג'ו דולן. יש לנו טלפון. ועכשיו, ועכשיו, uh, יש לנו על הקו אורח, נכבד, שחבל שהוא לא יכול להיות איתנו באולפן, אבל אנחנו שמחים לדבר איתו איך שלא יהיה. מה שלומך? טוב מאוד, שלום לכם. שלום, שלום, מה שלומך? איך אתה מרגיש? שמחים, שמחים שאתה מצטרף. הנה גם דוד פז פה באולפן, ניתן לו את האוזניות כדי שיוכל לשמוע אותך. פתחת מיקרופונים? הכל פתוח? כן, כן, הכל פתוח. טוב, אז... אז שמענו מדוד פז בעצם אה, איך, את, על הדרך שהובילה אה, לעיתון. אירוויזיון הכניס את ישראל אנחנו, לעיתון, הכניס את ישראל לאורויזיון. ואנחנו מיד גם נשים את התקליט של אירוויזיון 73, הריון. בדיוק, אירוויזיון 73, הראשון עם אילנית, אז בוא, ספר עכשיו. את הסיפור, yeah. שסיפרת לי על זה בזמנו ב... בתוכנית אחרת שלנו, לעיתון קום, אבל בוא yeah. תספר לי סיפור נהדר על איך הצלחת להכניס את ישראל לאירוויזיון. שוב תראי. כל זה... הסיפור מתחיל באיזה, איזה, איזה, ניסוי, באיזה, <laughs> באיזה <laughs> מנחת קטן של חיל האוויר במגידו. <laughs> אני שמעתי בלילה, הייתי בשמירה שם, בילואים, ושמעתי בלילה ש... פתאום הודיעו שישראל קיבלה הזמנה לאירוויזיון, אבל נחתה מחוסר תקציב. זה היה ב-72. זה היה ב-71. ב-71. כן, אז אמרתי לה, תקשיב, אמרתי לה, כשצלחתי לרבקה בהירי, שהייתה אז הדוברת, אמרתי לה, רבקה, צלצלי מהר, תגידי לה, אני אסיר לך מימון. צלצלה ולאמרה זה מאוחר מדי, כי אפילו כבר נתבע סרט... בסדר המדינות. אז לכן אמרתי לה בשנה הבאה, שבעים תגידי לה אנחנו בפנים. ואז אמרתי מאיפה אני אשיג מימון? עבדתי בידיעות אחרונות, יואב וידן, שאביו, אבי אשתו, דליה, היה בעל סוכנות אמרתי לו, תגיד לה, תגיד לו שאנחנו מוכנים לתת שם של אילנית, עם, עם תיקה נסיעות, מבנות, תיק הנסיעות, פעם נתנו של טליה, אה, אה, ובתנאי שיממן לפחות את נורית הירש ואת אילנית, דבר? וככה היה. אורית. כן. זה כן. היה של דפנה טורס. דפנה, סליחה, דפנה טורס. לא איחה. דליה. זה טעות שלי. זה שניהם בדלת. נסלח לך. כן, בסדר. כן. אוקיי. כן, תמשיך, תמשיך. ומעלה? מעלה, וככה היה, הוא ממן, ואני ושלמה צח, אמרגן, שילמנו בעצמנו למלון, וישנו בועטה ביטה. על זה לא ידעתי, על זה לא סיפרת לי עד היום. כן, כן, כן, <laughs> <laughs> לא, היה לנו תקציב. לא, אוקיי. אז, אז זהו. אז, אז בעצם אפשר לומר שלעיתון הוא האחראי הבלעדי לכך שישראל הגיעה לאירוויזיון וכעבור חמש שנים זכתה כן. בו בפעם הראשונה, שזה הישג נכון, מדהים. נכון, נכון, <laughs> נכון. תג... נכון. תגיד, אורי, ה, ה... הרגשת, אתה ופז, הרגשתם מין, בואו בוא נשתמש רגע במילים מפוצצות, כובד אחריות על כתפיכם בגלל העובדה שאתם עורכים את שבועון הפופ והבידור. כן, מה זאת אומרת, זה היחיד, היה... היחיד במדינת ישראל, כי כל מה שניסה לצאת בעצם לא, לא הצליח. כן, ואיזה שאלה, תראה, דוד יודע, אולי כבר סיפר, שבהתחלה לא ידענו אם זה יצליח, ו... כי כדו קידוש שבועון רק. כן. כעבור שנה, כעבור שנה לעיתון הפך לשבועון. הייתה עוד סיבה לדוברון, לא היינו מאורגנים לצאת כל שבוע. היינו צוות מערכת מצומצם, ופס האישור היה, אתה יודע, מאוד מסורבל, לכן נחלטנו בשלב ראשון לא להתחייב לשבועון. אבל היה לחץ על הקיוסקים, רוצים כל שבוע, ואז לא הייתה ברירה. תשמע, אנחנו צריכים לזכור יפה את התקופה. לא היה אינטרנט, לא היה סלולר, וכל פעם שהייתי באיזה מדינה, הייתי צריך... אורי, גם לא... עם כתבות במכונת כתיבה. כן, אז אני אומר, אני הייתי צריך לחזור מהר, הייתי צריך לחזור מהר באותו יום, עם החומר, להספיק לכתוב אותו. ולהכניס אותו לעיתון הקרוב, אחרי זה מאבד את האסטואליות. אחרי שאתה כותב שזה הולך לדפוס, זה תהליך מאוד מסורבל, כן. ביצל... כן, אנשים לא מבינים את התהליך שהיה ביצל? של הדפוס. אורי, אורי בעצם, בעצם המכשירים החשובים ביותר בתקופה לעבודה שלכם היו מספריים טובים ומכונת כתיבה. ודבק. זכ... בדבק. נכון, ודבק, כן. וצל אותם, צל אלה ימים שלא לא כל כך ידעו מה זה זכויות צי. לא, יצא. אנשים לא מבינים את זה היום, לא כן. מבינים את התקופה. אל תשכח גם שצלמים שצילמו, צילמו בנגטיב. היינו כן. צריכים נכון, לפתח נכון. את זה. נכון. הייתה תקופה מאוד חשוכה, היינו עובדים בחדר חושך. כן, <laughs> אז <laughs> אני אומר, ולמרות הכל, <laughs> הפרוצדורה המסובכת הזאת, עיתונים יצאו. נכון. <laughs> אתה יודע, אורי, אם, אם כבר הזכרנו צילומים, יש סיפור מאוד מאוד אה, אה, ידוע, לפחות למי שקרא לעיתון באותה תקופה, על איך אה, מצאת את עצמך כלוא בבניין אה, אה, אואזיס בחזרה של אה, שיער. <laughs> נכון, נכון, לא, זה היה ריב איתם. באתי לצלם, הם בדיוק לקחו איזה שחטה. קטנה. והבמה, כן, הבמאי האנגלי חשב שצילמתי את זה. אז הוא ניסה בכוח להוציא לי את המצלמה, וגם הזמנתי משטרה, וזהו, ככה השתחררתי ממנו. אלה סיפורים שאתם תשמעו רק במעדן ויניל ורק על העיתון, <laughs> שיהיה <laughs> ברור. כן. <laughs> <laughs> אורי, תשמע, כן. אלה הסיפורים שלך מרתקים כרגיל. אנחנו... תשמע, <laughs> אני רוצה להגיד לך קודם כל, <laughs> שאתה יודע, אומרים שהיום השקעה בקרח של העיתון, זה נכס. כן. אז אני אומר, אם מישהו מציעים לו לעיתון כרך באלף שקל, כך. שיכתוב את זה, זה מציע. כן. בלי ספק. אז הנה אנחנו חוגגים כאן חמישים שנה לעיתון, שזה בדיוק החודש ועוד יומיים. לפני חמישים שנה. אה, כן. אורי, תודה רבה שהיית איתנו, אה, כל, כל טוב, כן. שנה טובה ובריאה, ו... חיים, חיים. ותודה רבה על כל הזיכרונות ועל זה שעשית לנו יחד עם פז את אה, הדבר הנפלא את התמונה, הזה. את התמונה, את התמונה המלאה. כן, ואנחנו נסיים עם אה, השיר מתוך אירוויזיון 73, אלוויני. אה, אוקיי. הנה, אי שם. לא. אי אה, שם. אנחנו מתפללים שזה יעבוד טוב כי זה ויניל, אני בטוח שזה יעבוד טוב. תודה רבה אורי, בשנה טובה. אוקיי. תודה רבה. ביי. חן חן דוד. ליצרעות. ביי ביי. תשמע, yeah. זה... אה, כולנו חייבים חוב של כבוד no. לעיתון ולאורי אלוני, בפרט על העיקשות וההתמדה הזאת של לשלוח נציג ישראלי לתחרות שבאירופה שבא, היא כבר הייתה מבוססת והייתה מוכרת והייתה אה, אה, פופולרית מאוד. כשכאן בעצם, ואנחנו ניגע בזה אחר כך. הנה, נשאל אותו, הוא פה על הקו. אה, אורי. כן, כן. תשמע, פתאום נזכרתי, פתאום נזכרתי שאתה, וזה גם מופיע בגיליון הראשון של העיתון, מדור החדשות, שאתה, יש לך שותפות בגרסה הישראלית לתנות צ'אנס לשלום. אה, כן, כן, כן, כן, אתה ניגנת שם תופים. נכון, טימפ נכון. טימפעיל, כן, כן. נו, נכון. אז בוא תספר, נכון. על, בוא תספר על ההקלטה. תשמע, מכיוון שהיינו בכל מקום, אז הלכנו גם להקלטה. אז נתו לי לעשות את ה... לנגן על התורפים. אז אמרו לך, אורי, אם אתה כבר פה, בוא תיקח חלק כן. פעיל. הייתה אווירה כזאת של חבר'ה, אתה יודע. כן. איזה מין סשן כזה. תגיד לנו, מה, מה היה בכוסות פלסטיק שאני רואה שם בצילומים? <laughs> סודה, סודה, סודה. אני חושב שהיה, כן. מה עם רוסים, זה וודקה. מה עם רוסים? מה עם רוסים? אז ספר על התהליך הזה. פשוט מה, אורי זוהר הזמין את כולם, חבר'ה בואו נקליט גרסה ישראלית. כן, כן, כן, כן. הרי קרנשטיין בום בצור אני רואה כאן. לא היה הרבה אגו שם בחדר הבא, באולפנה. לא, בכלל לא, בכלל לא. זה היה, אני אומר לך, כמו סשן. שאנשים בסשן, אתה יודע, אוהבים לנגן ביחד, ולא חשוב משל מה. כן. כן. עכשיו, אני, אני עוד מעט אדבר עם, עם, עם פז על החלוקה שנוצרה ביניכם. אתה, אתה נוסע לאירוויזיון, והוא נוסע לסן רמו. כן. זה היה ככה אה, החלטה הדדית של שניכם, או שאתה אמרת, האירוויזיון זה שלי? עזוב אותי, זה מה שאני עושה. אה, לא, תשמע... אה... התפקידים בינינו התחלקו מצוין, למה? אני אוהב להיות בחוץ, דוד אוהב לעשות את העבודה בבית בהקפדה רבה. כן, את ההקפדה שלו אני זוכר עד היום, כן. כן, אז ככה יצא שאנחנו ממש השלמנו אחד את השני. טוב, אני אימצתי את השיר של אריק איינשטיין. אוהב להיות בבית. אוהב להיות בבית, כן. הוא אהב להיות בבית. כן, כן, אז אני, אז ככה שהתיאום היה ממש כמו פאזל. כן, כן. שאחד נכנס בין השני בדיוק. תגיד, אם נחזור עוד שנייה לאירוויזיון, אירוויזיון 73, האירוויזיון הראשון של ישראל, אתה הרי כיסית אירוויזיונים עוד לפני זה וגם אחרי זה? אחד, אחד רק. ב-72. ב-72. לא, ב-71. כן. הסברתי לך כשאמרו לי... לא נוסעים וזה, אמרתי, אני רוצה לראות קודם כל מה זה, ללמוד את זה. אז נסעתי מ-71. ומי זכתה? סברין זכתה? אז זה לא, זאת ליאנדרוס. ויקי ליאנדרוס, כן. כן. Okay. אבל השאלה, השאל, כיוון שאתה היית לפני וגם היית אחרי 73, אני ראיתי את ה... אקורדיון של תעודות, תעודות עיתונאים האירוויזיונים שלך. אה כן, כן, כן. כן. תגיב. אז תשמע, כן. אז כשאני נתתי... כמובן הוא מלך התגיב. <laughs> מלך התגיב. <laughs> כן, יש לי איזה 15-16 ברצף. אבל תראה, באירוויזיון הראשון ישראל לא השתתפה, כן. אז היה מספיק סתם אבל מהרגע שישראל השתתפה... היה צריך להיות תג נושא תמונה, והסדרה של התמונות גם מראה את ההיסטוריה של רעמת השיער. כן. אתה יודע, עולה ויורדת. אורית, אורית, אני רוצה גם את ההפקה עצמה בהשוואה להיום, לחברה האחרונה, אז היה מאוד צנוע, היו פחות מדינות שהשתתפו. הרבה פחות. וגם ההפקה הייתה, אתה יודע, משהו, לא משהו. כן, כמו שהייתה בארץ, שני עיגולים, שלושה עיגולים. כן, לא השקיעתי מה זה. תגיד, אורי, איזה אירוויזיון ריגש במיוחד? של 73, הראשון של ישראל? של 78, הזכייה הראשונה? של 79, האירוויזיון הראשון בישראל? ריגש אותי במיוחד שאילנית בעל השיר. כן. שמענו מקודם את איש העם שלה, yeah, כן. כן, כן, כן. תשמע, eh, חבל שאתה לא נמצא כאן באולפן, חבל yeah. נורא, eh, אבל אנחנו מבינים את הנסיבות. Eh, שנייה, כן, אמירה, אמירה זרקה לנו פה שאלה שהיא מתחייבת, על, לגבי ההשפעה שהייתה לעיתון, mm -hmm. על עיתונות הפופ שצמחה כאן בארץ אחריה, החל מאמצע שנות ה-70 ועד בעצם היום. כן, זה בטח דוד סיפר לך שכולם פתאום ראו שהעסק הולך אז הם התחילו להוציא, דוד היה גם פנאי פלוס דוד, לא, זה אה... הרבה אחרי, אה... פנאי פלוס נוסד ב-89', לא? הרבה כן, אחרי. כן, כן, כן היה... הייתי לא עם... לא היית לא. עם פס ב... בצוות הראשון כן. כן. היה נוער 71, ניסיון ש... ש... לנגוס נוער, נוער 71, נכון היה לאו לב כן זה... היה של בול, לא? של לא גם של מור. גם של מור, גם של שמאל מור. כן. לא אז, כן. אז, אז, כן. אז, נע, אז התרומה של העיתון הייתה בכך שבעצם הנושא של פופ ובידור הפך להיות עיתונות לגיטימית בישראל. נכון, נכון. דוד דו, דו, דו, דו, דו, סיפר לך גם בטח שאנחנו מעולם לא כתבנו דבר רע. כן, על הייתם מאוד על... חיוביים בגישה. בסוף התחלנו קצת ללכלך. אבל זה היה בסוף, זה היה בסוף. יש שם, עשינו כתבה על סקופ של ירדנה ארזי שניסתה להתאבד. אבל זה רק, זה הרבה יותר מאוחר, זה באמצע שנות ה-70. כן, כן, אבל... תגיד, אורי, וזאת שאלה שבעצם גם פז מוזמן להצטרף ולענות עליה, השאלה שאמירה שואלת כאן, כשאתם... עבדתם והוצאתם את לעיתון מספר 1, ומספר 2, ומספר 3, אתם הרגשתם שהולכת ונעשית היסטוריה פה? בוודאי, בוודאי, זו שאלה. התגובות מהשטח נתנו לנו להבין זה את זה. זה בדיוק, המכירה. אם, אם העיתון נחשף באותו יום, והמפיץ בא ואומר, תדפיסו עוד כמות, תצילו אותי, הקיובסקים משגעים אותי, זה מדבר בן אדם. בן ציון, בן מפיץ. כן. אה, מפיץ. התחלתם עם חמשת אלפים עותקים בגיליון הראשון. כן. אנחנו הגענו מהר לעשרת אלפים. אל תשכח שגם הייתה מדינה הרבה יותר קטנה. נכון. עשרת אלפים כבר נחשב סיפור הצלחה. כן. ובשיא הגענו לארבעים אלף. אורי, וגם פז, אתם רואים בלהיטון את פסגת... הקריירה העיתונאית שלכם, את התרומה הגדולה ביותר שלכם כן, בוודאי, תשמע, את... יש שיעשו עליי בגלל זה גם ערך בוויקיפדיה. אני יודע, כן. אז זהו, אז נראה תרומה. תגיד נשמע. לי, אם לי אין ערך, אז אני חסר ערך? <laughs> <laughs> גם לי אין ערך. <laughs> כן, לא אבל... <laughs> טובה, אבל... אבל יש לנו כאן אה, ערך כ... כמי שמביאים את הסיפור של היתרון כאן. אני רוצה להגיד לך, לפחות בהתחלה, כשאתה מדבר עם זמרים וזה, כל אחד חשב שאנחנו דואגים לו אישית הכי טוב. אז זה כבר אומר הכל. היו ניסיונות של שוחד כזה או אחר כדי שתפרגנו לזמר כזה או אחר? שום דבר, אנחנו עשינו את זה. מתוך, זה היה הארנזון דטרס, תימת הגיום של לעיתון. היו ניסיונות, אבל לא נדבר עליהם בשידור. אני לפחות... אני לא מכיר, אני לא מכיר. טוב, אתה היית בחוץ, לא היית... כן. אורי, תשמע, כשנחגוג את יום ההולדת חמישים ואחד בשנה הבאה, אנחנו רוצים לראות אותך כאן באולפן איתנו עם עוד הרבה דרך סיפורים דרך שלא דרך לא לא סיפרנו. המון בריאות, ושוב פעם, שנה טובה. ואני אוקיי. ו... מקווה שאתה מאזין לתוכנית, אם לא, לא ב... ברדיו לפחות באינטרנט, ובכל מקרה אתה כן, תשמע את כן, זה כן. יותר מאוחר. תודה רבה, ו... תודה רבה, תודה, תודה. תודה, תודה רבה. שנה טובה. שנה טובה. כמה דקות נשארו חמש, לנו, חמש אז חמש אתה דקות. יודע מה, בוא תשים בבקשה את מה שדוד פז מאוד אהב בוויניל. הנה יש לך את זה בוויניל, לא, לא, בוויניל, בוויניל. יש פה שניים, איזה? את uh, ניקולה דיברי. לפרימה קוזבלה. הנה, זה מגיע, עוד מעט. לזנט, <laughs> סתיווצ'ה. <אוי. laughs> מי? Mm. <totipation> יו קנטרן, אוקיי בודי פיור. לה פרימאט חוזבלה, יואבו תותן רביתה, אל תוס אור ריסו ג'ו בנסייטו. טרייאל ויולה סטלה, לנו פס יס יאיטה, אל פורי קמורה, תוסם פרק יו. הסנטי כווסטה בוצ'ה, כי קנטל מיוקוור, אמוריה אמוריה מוריה, אין כואל לוקסות דירה, מתומיקה בירה, איפרא דיסון פיורה זבלה, יום רוטו קלבטה, אל תרוסו ביסו ג'וואנס סייטו. טייל פיורסטלה, תענות נסי סקריטה, אל פורעי נמורה נוסעים פרפיור. לה סנטי כווסט הבושה, תיקנתה עם יום קורן. מתו מכפירה, מתו מכפירה. זה היה לפרימה קוזה בלה, הדבר היפה הראשון. עכשיו זה המקום שני בסן רמו 1970. <אז> פה, אבל uh, אנחנו לא נגמור uh, עם זה. קודם כל, דוד פז נשאר איתנו, והוא ימשיך לספר לנו בשע... בש... <laughs> בשעה הבאה על uh, למה סן רמו, ואנחנו נסיים עם, עם, עם עוד שיר מפסטיבל סן רמו, וזה מתאים לנו יופי לסיים איתו, כי זה מסן רמו 1969, השנה שבה לעיתון, <אז> וזאת נדה הוקה מקר. אתה חושב שזה מקום ראשון? לא. מקום שני? כן. Okay. נזר? חמישי. וואו. אבל, אבל שיר כן. נצחי. אני נהניתי מראה. בוא נשמע אותו. טוב, על הרקע אנחנו נגיד תודה. כמובן לך אהרון, תודה לאמירה. ואנחנו נחזור בשעה הבאה. נחזור בשעה הבאה, נכון. עם דוד פז. ויש כאן מספר טלפון למקרה שתרצו להתקשר. 5011-834-03, כמובן מי שרוצה להיכנס ולשאול שאלות, מוזמן בהחלט. ותחזרו לשעה הבאה, כדאי. קרצה, כבר ופורד, דירה גצה, פורסיה לא רסיקה, תמרי. קוזר הוויתה, זיינצה להורא, אי סולונר ברוקן פוליה, נא פיוט. מונקי טו, מיסיין קונה פרפה לוקס ואיפיורי נבולה פיור, כנבולה פיור, כנבולה פיור. מיסון ברוד שעטלפו קודל תוגרנדיה מורקת זה ספינטו ג'אנקי פרדוס טארט, מלכי פרדוס טארט אורגן צור מיידלו זר, איירו בטוד דרניאל ויזו, פווילסור ריזו קיי, טורנרל. קוזר על ביטה, סיימצא לא בורק, אין סולו מלו ורוקן פוילן, אין נא